Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak badestua. <totipen> Tira, ba, asteazkena dugut, asteazkenero bezala, jartzungo udalaren e, tartean gaude, eta gaur ustud mirari bueno, urtegaiataz itzaino dut gula, ez? Urtegaiai buruz, eta astean onak hartuko tugu aipagai. Hoendikan asko falta, ba. Ba, guk uste baino leheno etorkoia, eh? O oire da, mm -hmm. oire da, oire da. Baina, claro, bezperan prestatuta ez da astean iztean ekan, eta ez da urtegai ekan. Ez, ja, asiberdi, eta hortako zein ditu gurtzi. Ba, asier legor buru, kultura zinegotziak, e Ione, ugalde bere, urte kai batzordeko kideak eixo haguno, nahine. Baita zuire. Baita zuire. Baita zuire. Bueno, urte kai ja... Ya... Asi da biskate forma hartzen, ez? O, ez? Bai, bai, ne, bueno, netzako lehenengo urtia da, e, talde hontan urtekariko talde hontan nozela, edo tokatu zaitelea beintzat prestatzen hastia, eta bai, ja lehenengo bilera indugu mirarik esan bezala, ba, bezpera neintako lanak ez baitia ondoatetzen, eta ba, aurretik hasi behar da prestatzen. Mino hartako, jaion hemen urte askotan zehar talde hortan ibilidena dakagu, behake pixkate hobeto kontatuko izkigu gauzauek. Ba... Agantatu. <laughs> <laughs> bueno, va ba, da, hasi iramendi guilla, aurtengor urtekariaren antolaketari eta ba ja elkarte guztietara eskutitza urtero bezala bidali dugu uh -huh. eta herriko el, elkarte eta ekintzaile guztiei ba animatu nahi diegu ba aurten ere parte hartu dezaten urtekari honetan izan ere horren bitartez eh, poliki poliki egiten duguna da ba oihartzungo historiaren kronika bat. Uh -huh. Orduan, edo, zeniek, edo zen elkartek edo, edo zen eragilek edo, ba, e, zerbaitia interesgarria dakala uste badu, du, ba, ba, dakima jatzak bata bineo lehen ba, bialtzia e, behaien lana edo e, e, kultura saiera edo udaletxea, udaletxea bertan. Gaina uste, urtekaria jendeak guztua hartzen duen gauza badela, ez? Azkenean, herriko gauza bada eta herriko jendeak kontatua, ez? Elkarte askoak ba, urte guztian zeiten duten, ze se proposamen edo aurrera behira ze asmodak aten, ez? Fiskat. Hoixe da. Bai, eh da ba usadillo edo ahundilla duen e, ekintza badela urtekari lana, eh jendia ba irrika da ja eh Santillotako edo e, argitaratzen dugu eta bertan jasotzen dira urtean zehar ba, izan du diren albiste edo ekintza edo nagusienak, ez? Ordun denak izaten dugu zerbait aportatzeko, hor adirasteko eta gustu handiz irakurtzen dugu geu abuztuko oporretan ba, lasai lasai ez horra ateratzen den e, ba, e, gai guztiak gehiazan e, alderdi guztietakoa daude kultura sailekuak, hizkuntzarekin lotuak, e, kirolarekin ere bai, historilarekin. Ordun oso lan aberatsa izaten da eta merezi du, merezi du irakurtzea. Ba, zi, arrakasta hondi jaun formatu bada gainen 1000 le inguru saltzen dira Urtero, ta gehi horogutxio, bai, illa etxe guztita iristen den liburua da Batzuke gehi hori erakurriko beste ezte batzuke argazkileak behira ongo dia Mino, gutxio gehi hori etxe guztita sartzen den e, liburua da Eee, e, jende gaztia, badao, urtekari... Batzohar dertan, ze askotan oie, gaztiak ez, ez dugu oez dute implikatun nahi eta geho jendia bazten da bizkat erretzen eta ez egite arrobila bada ono. Horre, bueno, egila da zaila dela jende gaztia implikatzia, badiru dizar batke astuna edo izango dela, ez, holako herrerak talde batian edo. Ego tia bino, bueno, hamua bota jogu zenbaitzuri, aberre, animatzen dien gure talde honta ze freskotasun oire beti, beti da ongietorria eta... Ba, en eta ba, ikuspuntu oso zabala du herriataz, historiataz, oiarzunetaz, bino gaztiak ere asko dua aportatzeko eta, eta hortan ikea. Aber batemat animatzen dugu. Bai, egila da, e... Ba, bueno, azkenek urtetan, azkeneko urteetan hor e, burubelarri aritu dienak direla alde batetikan Josemari Sazberro eta baitare Adolfo Leibar, eh, hoyek dia piscabator, ba, gidari lanak edo egin dut, egin dutenak. Eh, eraberian baitare kultura teknikariak urtero urtero parte hartzen du eta ia poleki poleki hasier retorizago lan indarrez, gogo biziz eta bere beak amua botzen duen eta jende gaztia ere inguratzen zaigun. Egillasan horrek beste eze bat emango jo. Lanak eh, paperian edo formatu digitalean ez da? Bai, bieratara aurkez daitezke hori da. Uh -huh. e, geota gehiago digitalian, min jo edo zein moduta jasotzen jugu lanak. Uh -huh. Buna, hori urtekari jai da gokionez, eta bueno, pixka, xan izte bana kartuko jogo, eta eh, xer. E, zea lenengo aldiz prestatu edo kultur zinegotzi bezala izan biziko ituzu, bueno, prestatu, ze bizileengorteen instituzio. Baio, bueno, ya indaimant ez? Baino, ba, gehienbadai ba, durre ibili zen, bueno, mm. durre ibili zen eh jai batzordiekin eh eta bai, ni iritsi nintzeneko ja gehien gehien alla prestatua zeon eta nei tokatu zein bakarra izan duzen, zen, ba, hoi, ba, ba presentazioak, eh sari arpegia jartzia. arpegia <laughs> jartzia bestieekin intako lanik. Mm. Lengo urtean krisila batzen, aurten ebai? Bai, leengo urtean balin zen aurten oandike gehiago Ez dakit, pentsatzen bai, dut, saiatuko zeatela alik gutxien eragiten ez, festei? O... Bai, gure helburua da eta gure esfortzua da ba, elkarte txikilei edo musutruk lanian dabiltzen elkartei ba, alik eta min gutxien aitea, ez, alerdi Alerjort, hortatik. Bino, egila da, kultura gure saian barruan, xan ba eh e, presupertoña ezati handi bat hartzen dutela eta ba, tamalez ba, pixka piska bat beintzat jaitsi berri izandugu eh ola zifretan sartzeko ba lengo urtean gutxi gora bera 112.000 € edo eh gastatu zian San e, Estebanetan aurten 6.000 € gutxi jo izango ditugu laurre ikusi dugu Eta orduan lenguan ja lehenengo jaibatz hor diegen genunean genunean ba, eskatu genioen elkarte guztilei, ba esfortzu ho hiteko ariketa ho hiteko eta beien aurrekontuak pixka bat heisteko, ehuneko hamar inguru hortan badakigu ba, elkarte bakoitzak ba, bere errealitatea dula batzuntzako gastuak finko guk izango dira beste batzuk aixago jetxiko ute nio behintzat, ariketa hori eskatu genien urrengo jai batzu ordeako guk e, ja, eukitzeko esku ja aurrekontua gutxi gora eta, ba, jakiteko aber nehikoak agun horrekin, no ez? edo pixka bat lehen balora zioi iteko Eztakit hurrengo bilera egunan jarria dakazuten edo... Aipatu zen, apirilako gehieta iru, mm -hmm. egila esan, bueno, e, lasaiz, de jaldila bihaliko e, olgu... Eta no, buk esan olgu... bide eze ateko da... Miño bai, badirudi urtik esatentzuenez, ohandi asko falta da txanista honetako. Miño bueno, ya ja, martxo bukaeran gaude, aste santua, apirilla bukaeran seitun jarriko gea eta hortxe ja, bai e, urtekari ja, bai jaiegitaraoa bai denainprimatzea biali berda eta ja ekainiako edo ekaina hasierarako bezintzat denak preste on berdu. Ordun ba, gezurra balin badirudi dire, ba eskabilta denmoraz sobran. Bueno, baino, faltada, ustut urze kaian e, gauzaik e, importanteenetako bat. Azala, aukeratu berda. Bai, nola, eh? aukeratzen da Azaloi bakartel lehiaketa bidez eta. Ba, hoy e, urtero urtero ja horreke badaka, hoytura de desentekua kuak, urtero urtero e, antolatzen du e, kultura sailak kartele jaketa. Aurrene antolatu dugu formatua piskatalatu joko eskuorrillari eta bueno, ba, bakizuetan mailatzak 11 binolen, ba biali zuen lanak, hor ditu zuteta guztitan eta jarritugu eskuorrillak, e, oinarrillak eta ikus ditzazuten. Eta hori, urtero-urtero harrakastan diukitzen duz, azpiren euroko saria daka irabazileak, lehenengo jartu arrantzako berren euroko sari bado, eta gero beste berrogeita mar euroko bi aksesit edo. Eta baita, bueno, e, izasan e, pintura akademian edo, ba, urte bateko matrikulazioare e, saritzen da. Ba, xer eta jaio, ne? Ez karek esko. E, bukatu bineo lehen gauzta bat esan nahi konuke, bai, jaibatzor dian aurrekoen ningen unbileran, bueno, eee... Sanberra do ba, berrogeita piku talde edo aitzen diela sean prepatzen eta lehenengo bilera araba etorri ziela hogeita bos bat inguru edo Orduan, iten genuen refleksioa zen pixka bat, ba, jai bat zordetara, bat, edo, bat zordiak da ditzen dituen bilera araba etortzia esinbestekua dela, ez gero ez gertatzeko ba, azkeneko momentuko ba, olako ezusteko ikan Orduan, animatu nahi dugu eta deialdi nahi dugu Ba, urrengo bilerara bintzat, elkarte guztilek e, ez, ezin etorri badute bintzat guri esatia edo bestela azaltzia bai? eta bueno, jarriko dugure bai da jarriko dugu prentsa horrean bino pixka bat izan duzen jarri bat zorrian refleksioa ba, oi, ba, et, etorri inberdugula denok ba, jaietan geho inungo zuzteko e, ikan ez, ez gertatzeko Ba, isa bezala eskerrik asko, eta bez da tarde, osondo aio Aio